Анн Голон, Серж Голон, Анжеліка, у галереях Лувру, частина 3, розділ 29. Анжеліка відкрила одностулкову віконницю, потім вікно з різнобарвним склом у вигляді ромбів, вставленими у свинцеву раму. Тільки парижани здатні спати в таку спеку із зачиненими вікнами. Вона глибоко вдихнула свіже ранкове повітря і здивовано замерла. Вікно її кімнати виходило не на вулицю пекла, а в протилежний бік. Із нього було видно річку. Гладка і блискуча, як шпага, позолочена сонцем, що сходить. Її в усіх напрямках бороздили човни та завантажені баржі. На протилежному березі немовкрейдяна пляма, на тлі затягнутого серпанком пейзажу в пастельних тонах, біліла баржа пральня з полотняним куполом. Крики прачок, стуки твальків долітали до Анжеліки, змішуючись із криками, що долинались з барж і човнів, і ржанням коней яких вели на водопій конюхи. Але якийсь настирливий запах, терпкий і солодкуватий одночасно, дратував Анжеліку. Вона висунулася у вікно і побачила, що дерев'яні палі старого будинку йдуть у піщаний берег, вкритий тванню та горою гнилих фруктів, довкола яких роїлися оси. Праворуч був розташований невеликий порт, і в ньому стояло на причалі безліч шаландів з яких розвантажували кошики з апельсинами, вишнями, виноградом, грушами. Красиві човнярі в лахмітті, стоячи на носах своїх барок, з насолодою жували апельсини, кидаючи шкірку у воду. Дрібні хвилі прибивали її до будинків. Потім човнярі скидали одяг і пірнали у світлі води річки. Дерев'яний місток, пофарбований у яскраво-червоний колір, поєднував те з маленьким острівцем. Навпаки, трохи ліворуч від баржі пральні, Далеко вздовж берега низкою розтяглися човни торговців. На березі прямо на очах росли ряди бочок, купи мішків, стоги сіна для стайні. Матроси з барж баграми захоплювали плоти, що пливли за течією, підтягували їх до берега, де якісь обірванці викочували колоди на сушу і складали їх штабелями. Вся ця жвава картина була освітлена напрочуд ніжним золотистим світлом, від чого кожна сценка перетворювалася на полотно художника, написане в м'яких, повітряних тонах, тут і там відтінених світлими відблисками, яскравою сорочкою, білим чепцем, крикливою чайкою, що пролітала над водою. "Сена", прошепотіла Анжеліка. "А Сена це Париж". У двері постукали і увійшла служниця Ортанс із глечиком молока. "Я принесла парне молоко для малюка, пані. Я сама збігала на площу П'єроле зранку раніше" до приходу сільських торговок. І знаєте, коли я прийшла, молоко в глечиках було ще теплим. Я вам дуже вдячна за турботу, Люба, але до чого стільки занепокоєння. Вже нагору з молоком ви могли послати няню, яка приїхала зі мною. Вона б принесла глечик. Я хотіла подивитися, чи прокинувся малюк. Я так люблю дітей, мені дуже шкода, що пані Ортан з своїх у село. Недалі як шість місяців тому у неї народилася дитинка. І я відвезла його годівниці в Шайо. І знаєте, у мене щодня серце болить. Боюся, раптом приїдуть і скажуть, що він помер. Адже у годувальниці зовсім не було молока. І мені здається, що вона його годує міолем, хлібним м'якошем, розмоченим у воді з вином. Служниця була пухкенькою дівчиною з пружними блискучими щоками та наївними блакитними очима. Анжеліка відчула до неї симпатію. Як тебе звуть, Люба? Мене звуть Барба, пані. «А я, Барбо, перші місяці сама годувала сина грудьми і сподіваюся, що він виросте здоровим. Ніхто не замінить дитині матір», – повчальним тоном сказала Барба. Прокинувся Флоримон і, вчепившись рученятами за грати ліжечка, сів. Своїми блискучими чорними очима він дивився на незнайоме обличчя. Дівчина взяла на руки ще спітнілого зі сну хлопчика. «Скарба мій, люби мій! Здравствуй, моя крихітко!» Примовляючи, так вона піднесла його до вікна, щоб він подивився на баржі, на чайки, на кошики, наповнені апельсинами. «Що то за пристань?» – спитала Анжеліка. «Це Сен-Ландрі, фруктова пристань, а там подалі червоний міст. Він веде на острів Сен-Луї. Навпроти теж пристань, де вивантажують різний товар. На тій сіно, трохи далі ліс, потім хлібна пристань, за нею винна». Це все для тих панів, що сидять у ратуші, у тому гарному будинку, що стоїть за піщаним берегом. А як називається площа перед ратушею? Гревська площа. Барба примружила очі, вдивляючись. Щось сьогодні, там уже вранці багато народу. Мабуть, когось повісили. Повісили? З жахом перепитала Анжеліка. Ну так, адже страчують на Гревській площі. Віконце мого горища якраз над вашим вікном. І я дивлюся всі страти, хоча це далеко. Але, мабуть, так воно й краще, адже в мене таке серце чутливе. Частіше всього вішають, але двічі я бачила, як відрубували голову сокирою, а один раз, як палили на багаття чаклуна. Анжеліка здригнулася і відвернулася. Тепер види з вікна вже не тішив її. Вирішивши поїхати в цю Ільрі, Анжеліка одяглася ошатніше і попросила Марго прихопити накидку і супроводжувати її. Флоремон залишиться з молоденькою нянею, а Барба... Подивиться за ними. Анжеліка була рада, щоб вони потоваришували з Барбою. І тепер ця дівчина не втече, через неї від Ортанц, у якої й без того було мало помічників. Крім Барби в будинку була тільки куховарка. Та ще й слуга, який приносив воду, дрова для вогнища взимку, стежив за свічками і мив підлогу. «Скоро ваш екіпаж втратить вигляд, пані», підібгавши губи, помітила Марго. «Саме цього я й боялася». Весь цей зброд, ваші лакеї та кучери втікли, і тепер нема кому правити каретою і доглядати за кіньми. Після хвилинного замішання Анжеліка взяла себе в руки. Ну що ж, це навіть на краще, адже в мене із собою лише 4 тисячі ліврів. Я, правда, збираюсь послати масира Данджіжоса до Тулузи по гроші, але поки що хто знає, як там все складеться. Навіть добре, що не доведеться платити цим людям. Коней та карету я продам. А сьогодні ми підемо пішки. До речі, мені дуже хочеться подивитись на лави. Пані не уявляє собі, який на вулицях бруд. У деяких місцях можна пощиколотку загрузнути в нечистотах. Сестра сказала, що треба надіти на взуття дерев'яні підошви, і тоді можна пройти. Гаразд, Люба Марго, не бурчи. Але ми познайомимося з Парижем. Хіба це не чудово? Внизу, перед покої, Анжеліка побачила Франсуа Біне та музиканта Джованні. «Дякую вам за вашу відданість», – зворушено сказала вона. «Але боюся, що нам доведеться розлучитися. Адже тепер я вже не зможу тримати вас на службі. Біне, хочеш, я порекомендую тебе герцогині де Монпансьє. Ти привів її в таке захоплення в Сен-Джан-Делюзі, що я не сумніваюся, вона візьме тебе до себе. Чи в свою чергу порекомендує якомусь знатному дворянину?» На її подив цирульник відмовився від цієї пропозиції. «Дякую вам, пані, за вашу турботу». Але, думаю, мені найкраще піти в підмайстри до якогось цирульника. Тобі під майстром? – запротестувала Анжеліка. Адже ти був найкращим цирульником Тулузи? На жаль, я не можу претендувати на більше у цьому місті, де корпорації такі замкнуті. Ну а при дворі? Завоювати визнання сильних світу цього – справа копітка, пані. Не слід одразу лізти нагору, особливо такому скромному реміснику, як я. Адже іноді досить зовсім небагато одного слівця, єдиного натяку, щоб тебе скинули з вершини слави. І ти опинишся в ще більш в жалюгідному становищі, ніж те, яке б займав, якби скромно тримався в тіні. Прихильність великих світу цього така мінлива, і лаври, якими вони нас вінчають, можуть часом і занапастити. Вона пильно подивилася на нього. Ти хочеш дати їм час забути, що служив у графа Депейрака? Він опустив погляд. Особисто я ніколи цього не забуду, пані. Нехай тільки мій пан переможе своїх ворогів, і я з радістю повернуся до нього. Але я всього лише простий цирульник. Ти маєш рацію, Біне, з усмішкою промовила Анжеліка. Мені подобається твоя відвертість. Навіщо тобі зазнавати гонінь разом з нами? Ось тобі стоя і будь щасливий. Біне вклонився їй, взяв свою скриньку і, заткуючи до дверей, на ходу відважуючи поклони, вийшов. «А ти, Джованні, хочеш, щоб я познайомила тебе з паном Люлі?» «О, звісно, хочу, пані!» «Ну, а що робитимеш ти, Куасіба?» «Гуляти з тобою, господине!» Анжеліка посміхнулася. «Добре, тоді йдіть обоє зі мною. Ми вирушаємо до тюєльрі». У цей момент прочинилися двері і здалася розкішна темна перука прокурора Фалло. «Я почув ваш голос, пані, а я якраз чекав на вас, щоб поговорити!» Анжеліка знаком наказала слугам чекати на неї. Пане, я у вашому розпорядженні. Слідом за прокурором Анжеліка прийшла до його контори, де метушилися клерки та переписувачі. Солодкуватий запах чорнил, похмурий скрип гусячого пір'я, напівтемрява, що панувала у залі, і чорний сукняний одяг цього бідного люду навіювали тугу. На стіні контори висіла величезна кількість чорних мішків, де зберігалися судові справи. Метер Фалло провів Анжеліку до невеликого кабінету, що примикав до зали. На зустріч їм піднявся якийсь чоловік. Прокурор представив його. Метер Дегре, адвокат. Метер Дегре буде у вашому розпорядженні для ведення сумної справи вашого чоловіка. Анжеліка з подивом розглядала незнайомця. Такий адвокат графу де пейраку, де ще знайдеш адвоката в такому поношеному одязі? У такій пошарпаній сорочці? У такому жалюгідному капелюсі? Навіть прокурор, який, до речі, розмовляв з адвокатом з великою повагою, і той на його тлі здавався одягненим розкішно. Підняк адвокат навіть перуки не носив, і його довге волосся було немов із тієї ж грубої коричневої вовни, як і його одяг. Але, незважаючи на свою злиденну бідність, тримався він з великим апломбом. «Пані, не говорити мимо ні в майбутньому часі, ні навіть в умовному способі. Я вже у вашому розпорядженні», – одразу заявив він. «А тепер без побоювань довіртеся мені і розкажіть усе, що вам відомо». «Що вам сказати, метре?» – досить холодно промовила Анжеліка. «Я нічого чи майже нічого не знаю». «Ну добре, це убезпечить нас від неправильних припущень». «Але є все ж таки один беззаперечний факт», – втрутився метр Фалло. «Наказ про арешт підписано самим королем». «Так, метре, король. Від короля треба виходити». Молодий адвокат ухопився рукою за підборіддя і насупив брови. «Так, не дуже це все вдало. Прийдеться починати розслідування чи не з самого верху. Я збираюся побачитися з герцогиною Демон Пансьє, кузиною короля», – сказала Анжеліка. «Я думаю, через неї мені вдасться отримати точніші відомості, особливо якщо причина арешту у придворних інтригах, як я підозрюю». Можливо, з її допомогою я зможу навіть дійти до його величності. Герцогиня Демон Пансьє з президливою гримасою перхнув адвокат. Ця довга жердина – не найкращий помічник. Не забувайте, пані, що вона брала участь у фронді, і саме вона наказала стріляти по військах свого кузена-короля. Тому при дворі до неї завжди ставитимуться з підозрою. Крім того, король трохи заздрить її багатство, і вона незабаром зрозуміє – що не в її інтересах захищати вельможу, що впала у немилість. Але мені здалося, я багато разів чула про це, що у герцогині Демон Пансьє добре серце. Тай Боже, щоб вона дала вам можливість переконатися в цьому, пані. Я, правда, парижанин і не дуже то довіряю серцям вельмож, які надають народу пожинати плоди своїх чвар. Плоди так само гіркі і гнилі, як ті, що гниють під вікнами вашого будинку, пане прокуроре. А втім, спробуйте і цей хід, пані, якщо він здається вам добрим. Однак я раджу вам говорити про це з герцогиною та принцами, якби між іншим, і не надто упирати на те, що до вас допущена несправедливість. Не вистачає ще, щоб якийсь голодранець адвокат вчив мене, як поводитися при дворі, з роздратуванням подумала Анжеліка. Вона дістала гаманець і вийняла кілька ек'ю. Це аванс у рахунок видатків, які можуть виникнути під час слідства. Дякую вам, пані, відповів адвокат, і кинувши задоволений погляд на гроші, засунув їх у свій дуже худий шкіряний гаманець, що вовтався в нього на поясі. Потім він чемно вклонився і вийшов. І відразу на зустріч йому піднявся величезний білий тацький дох у великих коричневих плямах, який терпляче чекав його на розі будинку, і пішов слідом за господарем. Той засунув руки в кишені і весело насвистуючи незабаром зник із поля зору. Ця людина не вселяє мені довіри», – сказала зятю Анджеліка. На мою думку, він просто самовдоволений бовдур. Він блискучий адвокат, але бідний, як майже всі вони, – заперечив прокурор. У Парижі дуже багато адвокатів, які сидять без діла. Свою посаду він, напевно, отримав у спадщину від батька, бо купити її, звісно, не зміг би. Я порекомендував його вам, тому що, по-перше, цінує його розум, а по-друге, він коштуватиме вам недорого. За ту невелику суму, яку ви йому дали, він зробить дива. Питання грошей не повинно відігравати жодної ролі. Якщо це необхідно, мій чоловік користуватиметься послугами найблискучіших адвокатів. Метрофалло кинув на Анжеліку зарозумілий і глузливий погляд. Хіба у вашому розпорядженні невичерпні багатства? При собі у мене немає великої суми, але я пошлю Маркіза Дандіжоса до Тулузи. Він зустрінеться з нашим банкіром. І якщо поспішно знадобляться гроші, доручить йому продати кілька наших угідь. А ви не боїтеся, що на ваше тулузьке майно накладено арешт, як і на паризький готель? Приголомшена Анжеліка з жахом глянула на Фало. Цього не може бути, пробурмотіла вона. На якій підставі? За що нас так переслідувати? Ми нікому не завдавали зла. Прокурор з ялинковою усмішкою розвів руками. На жаль, пані, стільки людей, які приходять до цієї контори, говорять те саме. Послухати їх, так можна подумати, що ніхто ніколи нікому не завдає зла. Проте без кінця виникають судові процеси. І прокурори не сидять без діла, подумала Анжеліка. Здрубована словами прокурора, Анжеліка неуважно брела вулицями Парижа. Вони пройшли вулицю Колом, потім Мармузе, Лантрен, пройшли Палац Правосуддя. Набережна Орлош привела їх до нового мосту, що знаходився на самому кінці острова. Слуги прийшли в захват від пожвавлення, що панував на мосту. Безліч фургонів крамниць з усіх боків обліпили бронзову статую славного короля Генріха IV. І звідти долинав різноголосий хор торговців, які на всі лади розхвалювали свої товари. Один кричав про чудотворний пластир, інший запевняв, що рве без болю зуби, Підраті пропонував бульбашки з загадковою рідиною, що видаляє плями з одягу. Продавали тут і книги, і іграшки, і черепахове намисто проти болю в животі. Хрипіли труби, надривалися шарманки. На помості під барабанний бій акробати жонглювали склянками. Чоловік із виснаженим обличчям у пошарпаному одязі засунув Анжеліці якийсь папірець і попросив 10 су. Вона машинально дала йому гроші і, поклавши листок у кишеню, Наказала слугам, які здивовано дивились на всі боки, поквапитися. Їй було не до розваг. До того ж, на кожному кроці її зупиняли жебраки. Вони виростали перед нею немов з-під землі, показуючи то огнійну рану, то куксу, обгорнуту закривавленою ганчіркою, а одягнені в лахміття жінки пхали їй прямо в обличчя немовлят, покритих струпами, над якими роїлися мухи. Ці люди з'являлися з-під темних склепінь воріт, з-за рогу якоїсь крамнички підіймалися з берега річки. Спочатку вони жалібно стогнали, але дуже скоро починали вивергати лайку. Зрештою Анжеліка вже не могла без дригання бачити їх, та й дрібних грошей у неї зовсім не залишилося, і вона наказала коясіба відганяти жебраків. В цей час навперейми їм дошкутельгав на каліка на милицях. Але коли мавр Показавши свої великі зуби, витягнув уперед руки, жебрак із вражаючою спритністю вперіщив. Ось що означає йти пішки як чернь, все більше і більше обурюючись бурчала Марго. Анжеліка з полегшенням зітхнула, коли нарешті побачила перед собою руїни, що заросли плющем. Лісова вежа – залишки стародавньої паризької стіни. Незабаром здався Луверський палац, та частина його, що називалася павільйоном Флори, від нього тяглася Палацова галерея, що з'єднує під прямим кутом Лувр з палацом Тюїльрі. У повітрі посвіжішало. Вітерець, що подув із Сене, розвіював сморід міста. Ось нарешті й Тюїльрі, прикрашений хитромудрими гербами палац з невисоким куполом і невеликими ліхтарями, літня резиденція королівської родини. Легка, витончена, побудували її для жінки, Катерини Медічі, італійки, котра любила розкіш у тю Анжеліку попросили зачекати. Герцогиня Демон Панціє поїхала до Люксембурзького палацу, куди вона збирається перебратися, тому що брат короля вирішив відібрати у неї тю лірі, хоча вона й прожила тут довгі роки. Він уже влаштувався зі своїм почтом в одному крилі палацу. Герцогиня назвала його інтриганом, вибухнув жахливий скандал. Але зрештою вона все ж таки поступилася, як поступалася завжди. У неї справді було занадто добре серце. Залишившись сама Анжеліка, сіла біля вікна і залюбувалася чудовим парком. За мозаїкою клумб білів мигдальний гай весь у цвіті. За нею простягався зелений масив лагаренний. На березі сени знаходився соколиний розплідник Людовіка XIII, де й досі тримали соколів для полювання. Праворуч від палацу тяглися знамениті королівські стайні та манеж. Звідти долинав кінський тупіт, крики пажів та жокеїв. Анжеліка всіма грудьми вдихала свіже повітря полів і дивилася, як на пагорбах шайо, пасі та руль крутяться крила вітряків, які здалеку здавались зовсім маленькими. Нарешті близько полудня в палаці піднялася метушня, і в кімнату, обмахуючись віялом, увійшла знемагаюча від спеки герцогиня Демон Пансьє. Дружочок, ви завжди з'являєтеся дуже до речі? Сказала вона Анджеліці, «Усюди йде, не глянь, дурні фізіономії, які так і просять ляпаса. А ваше чарівне личко, ваші розумні чисті очі мають на мене таку освіжаючу дію. Так-так, саме освіжаючу. О, Боже, принесуть нам колись лимонаду та морозива». Вона впала в крісло і, віддихавшись, продовжувала. «Що я вам розповім?» Сьогодні вранці я мало не задушила брата короля. І знаєте, зробила б це з превеликим задоволенням. Він виганяє мене з цього палацу, де я живу з Малку. Більше того, я царювала у цьому палаці. Втім, судіть самі. Звідси, за моїм наказом, мої люди під музику вирушали геть до тих воріт. он вони, бачите, боротися проти солдатів кардинала Мазаріні. Кардинал намагався втекти від народного гніву, але не зміг вибратися з Парижа. Ще трохи і його вбили б, а труп кинули б у сену. Анжеліка не знала, як їй перервати цю балаканину і перевести розмову на тему, яка її хвилювала. Вона згадала, як скептично відгукнувся молодий адвокат про доброту великих світу цього, але все ж таки зібралася з духом і сказала. «Нехай вибачить мені ваша високість, але я знаю, що ви знаєте все, що відбувається при дворі». Вам, мабуть, відомо, що мій чоловік перебуває в Бастилії. Герцогиня, здавалося, була щиро вражена та схвильована. У Бастилії? Але який злочин він скоїв? Ось цього я й не знаю, і дуже сподіваюся, що ваша високість допоможе мені пролити світло на цю загадкову історію. Янжеліка розповіла герцогині про те, що сталося у Сенджан де Люзі, про таємниче зникнення графа де Пейрака. Готель графа в кварталі сен Поля початаний, а це означає, що його зникнення благословенно законом, але все тримається у повній таємниці. «Давайте разом поміркуємо», – промовила герцогиня де Монпансьє, «У вашого чоловіка, як і у всіх, нас були вороги. Хто, на вашу думку, бажав йому зла? Мій чоловік жив не дуже згідно з архієпископом Тулузьким». Але не думаю, щоб архієпископ міг висунути проти нього звинувачення, які вимагали б втручання короля. Чи не образив Граф Депейрак когось із тих, хто користується особливою довірою короля? Я ось згадую один епізод, мила. Свого часу Граф Депейрак нечувано зухвало поводився з моїм батьком, коли той приїхав до Тулузи як намісник Лангедока. Але ні, мій батько не затаїв на нього зла, та й взагалі він вже мертвий. Небільшик герцог не був заздрісний, хоча все життя влаштовував змови. Зізнатися, я успадкувала від нього цю пристрасть. Ось чому мене не дуже шанують у короля. Король такий підозріливий. О, знаєте, про що я подумала? Чи не образив чимось грав депейрак самого короля? Мій чоловік не має звички розсипатися в улесливих люб'язностях. Але королю він виявив повагу. І хіба прийом, який він дав на його честь у Тулузі, не свідчить про те, що граф зробив усе, щоб сподобатися королю? О, яке це було чудове свято! Захоплено вигукнула герцогиня, сплеснувши руками. І ці пташки, що вилітали з величезного торта у вигляді скелі, зробленого кондитером. Але я чула, що короля цей прийом дещо дратував. Так само, як і прийом Фуке у його замку Волеві Конд. Як усі ці багаті вельможі не можуть зрозуміти, що хоч королі посміхається, у нього немов від кислого вина на зубах з'являється оскома, коли він бачить, що власні піддані пригнічують його своєю розкішю. Я не можу повірити, що його величність настільки дріб'язковий. Король здається людиною м'якою чесною, не сперечаюсь. Але як би там не було, він не забув тих днів, коли принці крові вели з ним війну. І я теж була серед них, це правда, хоч тепер уже сама не знаю, чому. Одним словом, його величність побоюється всіх, хто надто високо піднімає голову. Мій чоловік ніколи не намагався влаштувати змови проти короля. Він завжди поводився, як годиться вірному підданому. І він один вносив четверту частину всіх податків у Ангедока. Герцогиня Демон Пансьє дружно шльопнула свою гостю віялом. «З яким жаром ви його захищаєте?» Не приховую, спочатку його вигляд трохи лякав мене, але, поговоривши з ним у сенжан де Люзе, я певною мірою зрозуміла, чим викликаний його успіх у жінок. Не плачте, люба, вам повернуть вашого великого кульгавого спокусника. Заради цього я готова йти з розпитуваннями до самого кардинала і за своїм звичаєм не церемонитися.